Elisondon boatsatu egin du gizon gazte batek. Nafarroko ikastolen elkarteak eta bazangoko udalak gogor salatu dute gertatutakoa, noski. Horren ondoren, boatsaketa izan dela Elisondon. Emakumezko tertuliak ideari galdetu diote len bizi debatean hori buruz. Berak gehiago baleki bezala, bera autorizatukoago balego bezala. Adituago eta aludituago. Emakume bat hildutela erandion. Emakundek baieztatu du hilketa matxista izan dela. Emakundek baieztatu behar du hori? Bikotekideak andraia hilduela gixunen, Mugimendu feministak deitu du, elgaretaratzea. Uda honetan gizonen seksu eraso asko, gehiegi egi izan direla emakumezko bertxolariari jarri diote gaia. Eraillako emakumeari, berari galdetuko litzaioke albalitz, zepen pentsatzen duen borxaz, gogorra dela ez da, erailla izatea. Berari galdetuko litzaioke albalitz, bera balitz bezala, kontu honetan protagonista. Bera balitz bezala ekintzaren hartzalea eta egilea berean eta inkluso eragilea, esango luke joe batek. genero violentziaren balanzan pisu guztia, galdera guztiak, problema guztia, alde batean dago. Emakumeena da bai pairamena, eta bai erantzuk Balantzaren beste aldea, ez dago. Oroa, ez da aluditua sentitzen. Ez da erasotzailearekin identifikatzen, ez du nahi, naiz euretakoa den. Eta ez da emakumearekin identifikatzen, naiz euretakoa den. Genero violentziaren balantzan, beste aldeak ez daki ez du erantzuten. Eta antza ez du erantzukizunik. duten emakumeari berari jartzen dio bizkartza nago Kalera festaradoan alabari, berari jartzen diote araua gurasoak. Zentsuz jokatzeko eta hernei biltzeko. Denbora laurdenik ematen da zentsuz jokatzeko eta hernei biltzeko esaten semeari. Denborarik ematen da lantzen zer harraman duten semeek, gizonek oro har sexuarekin. Ura baita benetako protagonista begiratua, jiratuta, beste aldean, hor dago esaldi hauen guztien subjetua. Gizonezkoa. Eta gizonezkoiek gure etxekoak dira, gure erikoak, gure festetakoak. Ez dira besteak. Ez nuke nukenai inor eta are gutxiago denak seinalatu eta kulpabilizatu. Berez nahiago nuke beste alde, kulpa, Eta beldur terminoetan ez ezitzegin. Baina ez dakit beti alden. Beldura alde aldatuko dugu aldarrekatu zuen mugimendu feministak eta mezuak baino gehiago ondoko ekintzak, hautsak eta hautsak arrotu ditu. Ez diot orain ez tabai da hori hauspo emango. Beldura alde zaldatu behar den ez dakit. Baina ardura alde aldatu behar dela Ez daukat salantzarik.